18. fejezet. December 7. Kedd 18.14. Ahogy lefelé utazott a lifttel, egy pillanatra felötlőd benne Lú Soldánó figyelmeztetése arról, milyen veszélyes detektíves játszani. Tudta, hogy barátjának igaza van, már csak abból a szörnyű lövöldözésből is, amibe legutóbb keveredett, az MMK parkolóházába vezető gyaloghídon. Akkor valóban nyomozónak hitte magát, de ezúttal nem tesz mást, csak próbál bizonyítékokat gyűjteni, mielőtt eldönti, hogy szükség van-e Lu Soldánó bevonására. Még most sem tudta biztosan, hogy Szút meggyilkolták-e, de az új információk alapján nem kételkedett abban, hogy egy sorozatgyilkos garázdálkodik a kórházban. Ha pedig Szú esetében igazolást nyer az emberölés gyanúja, a kórházi sorozatgyilkos lép elő az első számú gyanúsítottá. Mindent egybevéve Szú egészen más körülmények között dolgozott, mint eddig gondolta, figyelembevéve milyen befolyásos ellenségeket szerzett a triumvirátus tagjainak személyében. A harmadik emeleten szállt ki. Pontosan tudta, merre tart, mert a korábbi esetben, mikor detektíves játszott, több alkalommal felkereste az MMK sebészeti komplexumát. Miután áthatolt több lengőajtón és élesen jobbra fordult, be is lépett a sebészeti pihenőbe. Az alig pár négyzetméteres helyiség emlékei szerint a belső udvarra nézett, berendezése pedig kimerült, a nyújt műbőrkanapékban, az összenemillő székekben és egy tévéállványban. A tévén némán peregtek az esti híradó képei. A szoba szemközti, bejárattól távoli végében kis főzőfülkét különítettek el, benne hűtővel és kávéautomatával. Mivel a munkanap a végéhez közeledett, a helyiségben oldott légkör uralkodott, jól lehet tucatnál is többen zsúfolódtak be ide, mind ugyanabban az unisex öltözékben. Sebészsapkát viseltek néhányan, védőmaszkot viszont senki, bár ott lógott mindenkinek a nyakában. Jack is levette a magáét abban a reményben, hogy orvosként be vannak oltva. A legtöbben kettesével elszigetelten beszélgettek, Nyilván felidézték a mozgalmas nap eseményeit, hangjuk általános zsongássá mosódott össze. Némelyek olvastak, páran a diktafonjukba beszéltek. Egykori szemsebészként tudta, hogy a látszólagos egyenlőség csak porhintés, és a sebészet egyike a kórház leghierarchikusabb osztályainak, ahol a sebészek és az anesteziológusok egyaránt úgy gondolják, ők állnak a táplálkozási lánc csúcsán. Miután meggyőződött arról, hogy szú fényképe nem árulja el, a legközelebbi páros felé indult. Elnézést szakította félbe a két nő társalgását. Nem tudják, hogy dr. Henry Thomas vagy dr. Carl Vingét elérhető -e? A két nő kérdő pillantást vetett egymásra, mielőtt az első válaszolt, mintha láttam volna Henryt bemenni az öltözőbe. A második ugyanebben a pillanatban vágta rá, úgy tudom, dr. Vingét, a nyolcas műtőben van. Oké, köszönöm, hálálkodott Jack, bocs a zavarásért. Nem történt semmi, legyintett az első nő. Ahogy útnak indult, Jack még hallhatta a második megjegyzését. Ez meg ki az ördög? A válasz már nem jutott el hozzá, addigra elért az öltözőig, és habozás nélkül azonnal benyitott. Tudta, mire számítson odabent. Akik a hosszú és fárasztó operációkat végezték, mint a szívspecialisták, jellemzően letusoltak, míg azok, akik rövidebb beavatkozásokhoz szoktak, mint a szemsebészek, jellemzően nem. Az ortopédsebészek valahol a spektrum közepén helyezkedtek el, ennek megfelelően tapasztalatai szerint vidám és közvetlen fickók voltak, akikkel könnyedén beszédbe elegyedhet. Az öltözőt épp zsúfoltnak találta, mint a pihenőt, mégsem esett nehezére a dr. Henry thomas -t. A legelső ember útba igazította, akit megszólított. Kedvező előjelnek vélte, hogy a sebész fütyörészve gombolta be ingét a nyitott szekrény előtt, ami arra utalt, hogy az utolsó műtétje remekül sikerült. Első benyomásai között azt is feljegyezte magában, hogy Henry Thomas-tól nem idegen a vetélkedés és a sport, e tekintetben nem különbözik tőle, és talán tömzsibb, de ugyanúgy izmosabb is. Mélyen ülő sötét szeme, jól passzolt holló fekete hajához, bár utóbbi a két füle körül már kezdett őszülni. — Dr. Henry Thomas! — szólította meg vidám és könnyet hangon a férfit. Henry felhagyott a fütyüléssel és tetőtől talpig végigmérte Jacket. Azután meglepően komoly, már-már már sértett hangon azt kérdezte. — Ki akarja tudni? Bármennyire kibillentette a válasz, Ellenállt a késztetésnek, hogy egy epés megjegyzéssel megtorolja. Vagy a férfi bűntudata váltotta ki, vagy a túlméretezett egója, de leginkább mindkettő. ki erőszakolt magából egy mosolyt. Dr. Stapleton vagyok az Igazságügyi Orvostani Intézettől. Én kaptam a feladatot, hogy vizsgáljam ki dr. Suzanne Passero halálának körülményeit ezért, ha megengedi, feltennék néhány kérdést. Kíváncsi lennék a véleményére. A véleményemre? Henry egy oktávval felemelte a hangját, mintha a kérdés felvetést is ostobaságnak tartaná. A körülményekről? Igen, bólintott Jack. Nehezünkre esik meghatározni a halál pontos módját, ezért nem tehetünk mást, meg kell vizsgálnunk az azt megelőző eseményeket. Tudomásomra jutott, hogy összekülönbözött néhány emberrel az mmk különféle kórházi bizottságaiban. Ki mondott ilyet? Fortyant fel már is a férfi. Nem áll módonban elárulni, felelte Jack. Csak annyit mondhatok, hogy önt is megnevezték, mint doktor Passero egyik ellenlábasát. Kitől hallotta ezt? Követelte a választ Henry, szemlátomást indulatosan. Várjon, kitalálom! Söringárnertől. Mint mondtam, nem álmódomban elárulni. Hadd mondjak valamit doktor Passéróról. A legrosszabb fajta balos bajkeverő volt, fel akarta vétetni magát a kórház létező összes bizottságába, és minden alkalmat megragadott arra, hogy az erkölcsről papoljon és panaszkodjon. Mindennel baja volt. Az őslakos amerikaiak kizsákmányolásával, a velünk élő rabszolgasággal, a transzneműeket érő hátrányos megkülönböztetéssel, amit csak akar. Reggelig sorolhatnám. Én mondom, mindenki rohadtul unta már a vokos szarságait. Scheringardnerrel eltökélték, hogy romba döntik a kórházunk reputációját. Szemben velünk, akik igenis törődünk ennek a nagynevű intézménynek a hírével. Henry bosszús mozdulatokkal folytatta az öltözködést, Miközben egyoldalú beszélgetést folytatott Jackkel, akinek a jelenlétét épp csak elviselte. Jack eközben gondosan megfigyelte. A férfiból sugárzott az utálat, de vajon ez elég lehetett ahhoz, hogy megöljön valakit? Mivel ezt nem tudhatta, be kellett érnie azzal, hogy szó munkakörülményei és kórházon belüli híre nagyban különbözött attól a képtől, amit szociális érintkezéseik során kialakított róla. Miután végzett az öltözéssel, Henry Jack felé pördült, aki türelmesen várta a folytatást. A férfi láthatóan teljesen belelovalta magát az indulatba, egész arca szederjessé vált a dütől. Én csak annyit mondhatok, hogy fikarsznyitse se sajnálom, doktor Passzéró. Az MMK-nak biztosan nem fog hiányozni. Azt hallottam, mindenáron be akart kerülni a mortalitási és morbiditási munkacsoportba, de ön és néhány társa ellenezte ezt. Szeretne hozzáfűzni ehhez valamit? Henry arca borvörösre váltott, Jack már azt várta, mikor lendíti felé az öklét. Ennek a beszélgetésnek vége! Közölte vele megvető hangon a férfi, mielőtt bevágta a szekrényajtót, és köszönés nélkül faképnél hagyta. Jack vetett egy pillantást a legközelebbi orvosra, aki tőle alig másfél méterre öltözködött, számottevően fiatalabb volt dr. Thomasnál, és nyilvánvalóan végignézte kettejük összezördülését. Nem tehetek róla, de hallottam a beszélgetésüket, jegyezte meg a fiatal orvos. A maga helyében én nem nagyon törődnék dr. Thomaszsal, a fellegekben jár, hogy finoman fogalmazzak. Sokszor teljesen elszáll vele a ló, ugyanakkor átkozottul jó traumás sebész, és összefogja az egész ortopédiai osztályt. Nem olyannak tűnt, mint aki jól fogadja a kritikát, jegyezte meg Jack. Ilyen a stílusa. Bár kicsit narcisztikus. Ne vegye magára. Ön is hallott dr. Passéro haláláról? Hát persze. Személyesen nem ismertem, de azt mondják, kiváló belgyógyász volt. Elszomorította halála. Dr. Thomas láthatóan nem osztozik a gyászában. Korábban is hallotta, hogy így beszélt róla? Nem mondanám, vont vállat a férfi, bár igaz, hogy próbálom távol tartani magam a kórházi intrikáktól. Kösz a segítséget, igazán nincs mit. Jack sarkon fordult, és visszatért a pihenőbe. Arra gondolt, hogy Henry Thomas talán iszik egy kávét, vagy társalog kicsit valamelyik kollégájával, de sehol sem látta, pedig szívesen odaadta volna a névjegyét, hát ha később észhez tér, és hajlandó lefolytatni egy értelmes beszélgetést. Miután ránézett az órájára, és megállapította, hogy bőven van még ideje találkozni Ronny a sürgősségin, az ablak mellett társalgó két orvosnőhöz lépett. Az udvart több száz apró izzó világította be, a lomb nélküli fák törzsén és ágain kígyózó fűzérek fényei már a közelgő ünnepekre utaltak. Elnézést, hogy félbeszakítom a társalgást, de Dr. Karl Wingétet keresem. Néhány perce azt hallottam, hogy a nyolcas műtőben van. Már kijött? felelte az egyik nő, ő az ott a kávéautomatánál. Átlagos magasságú és kisé túlsúlyos férfira mutatott, aki ugyanúgy öltözött, mint mindenki más, sebészruhába és sapkába. Kerek és némiképp pegyhütt arcát, bozontos bajusz uralta. Épp a tejszínt döntötte frissen főt kávéjába, miközben elcseveget egy egészségesebb küllemű kollégájával. Miután megköszönte a segítséget, Jack elindult felé. Ahogy közeledett, sajátos vörös foltokat figyelt meg az arcán, közvetlen a szemei alatt, mintha borvirágok lennének. A kinti fényfűzérek és a közelgő ünnepek eszébe juttatták, milyen meggyőző télapó lehetne belőle. Elnézést, doktor Wingate, szólította meg, nem szívesen zavarom, de számna rám néhány percet. A Henry thomas folytatott kurta és indulatos társalgás után most felkészültebben érkezett. Már is kezében tartotta a névjegyét, amit az anesteziológus felé nyújtott. A férfi szabad kezével átvette tőle. Majd később folytatjuk, bólintott tapintatos kollégája, és az ajtó felé indult. Mik Karl a névjegyét vizsgálgatta, Jack elmondta ugyanazt, amit nem sokkal korábban Henry Thomasnak, beleértve a Susan kórházi bizottsági tagságával kapcsolatos problémát is. Miközben beszélt, analitikus és kreatív elméje emlékeztette valamire, amire egészen addig nem gondolt. Hirtelen nyilalt bele a felismerés, egy altatóorvos a kórház minden alkalmazottjánál jobban tudhatja, hogyan végezzem valakivel oly módon, amit később szinten lehetetlen kimutatni? Egy anesteziológusnál szakmai alapkövetelmény, hogy a pácienst halálközeli állapotba juttassa és abban megtartsa, majd a beavatkozás végén megmentse az életét. Miután tanulmányozta a névjegyét, Karl vissza akarta adni. Nem, tartsa csak meg! utasította el Jack feltartott kézzel, így könnyebben kapcsolatba léphet velem, ha netán később eszébe jutna valami, ami fontos lehet. Nem hinném, hogy erre sor kerülne. Éles ellentétben az önhit Henry thomas Karl viselkedése mit sem változott attól, hogy végighallgatta a felvezetését. Most is csak megvonta a vállát, és eltette a kártyát. Mással is beszélt már Dr. Passero-ról? Jack alig észrevehetően ellazult. Mostanáig attól tartott, hogy Karl is hasonlóan reagál majd, mint az imént Henry Thomas. Megkönnyebbült, amiért nem így történt. Váltottam pár szót doktor Thomasszal, felelte, miközben Karl reakcióját fürkészte. Sand szándékkal nem említette Söring Gardner nevét. Én úgy tudom, hogy a doktornő szívrohamba halt meg. Karl arcáról semmit sem lehetett leolvasni. Nos, ennek mindeddig semmi nyomát nem láttuk, árulta el Jack. Az előzetes teszt kizárta az esetleges kannelopátiát is. Mostantól úgy tekintünk a halálesetre, mint ami nem természetes okból következett be, különösen annak fényében, hogy úgy tudjuk komoly érdekellentét alakult ki közte, és a kórházi személyzet bizonyos tagjai között. Elsősorban önre, doktor Thomasra és Peter Elinskyre gondolok. Jack néhány pillanatra elhallgatott, és gondosan megfigyelte Kárlt. Nem azonosított más reakciót, mint hogy a férfi impozáns bajusza alig láthatóan megrezzent. Ezt most kérdezi, vagy állítja? kérdezte Karl egy idő után. Egyszerre mindkettő, felelte Jack. Megfelel a valóságnak, hogy összetűzésbe keveredett dr. Passéroval, hogy ellenségek voltak? Inkább úgy fogalmaznék, hogy dr. Passéro, meglátásom szerint született bajkeverő volt. Talán jó szándék vezérelte, de a ténykedése aligha szolgálta az intézmény érdekeit. Ha beszélt Henryvel, Nyilván ő is ugyanezt mondta, csak talán nagyobb vehemenciával. peter se hallhat mást. Az a nő egy perc nyugtot se hagyott nekünk az állandó akadékoskodásával és az apró cseprő ügyeivel, bár azt meg kell adni, hogy remek belgyógyász volt. Jack bólintott, vette az üzenetet, de vissza kellett fognia magát, mielőtt még rákérdezett, hogy egy kórházi sorozatgyilkos vajon apró cseprő ügynek számít-e. Szívesen megtudakolta volna, mégsem tette, mert a gyilkos szó szerint akárki lehetett. Egy kórházi karbantartó tartó épp úgy, mint egy osztályvezető főorvos. Akár maga Karl Wingate. Elvégre jutott megint az eszébe, ki lenne hatékonyabb sorozatgyilkos egy anesteziológusnál. Azt hallottam, lépett tovább, komoly ellenkezést váltott ki dr. passéro azon törekvése, hogy bekerüljön a mortalitási és morbiditási munkacsoportba. Igaz ez? És ha igen, miért tagadták meg tőle a tagságot? Megkérdezte erről dr. Tomás? Megtettem, de nem válaszolt, csak rövidre zárta a társalgást. Nos, ez nem lep meg. Mind úgy tekintettünk dr. Passzérora, mint púpra a hátunkon, de különösen dr. Thomas. Egyikünk sem akarta őt a munkacsoportban látni, méghozzá azon egyszerű okból, hogy ezzel ellehetetlenítette volna az MN bizottság teljes munkáját. Az a munkacsoport célzottan szűk körű döntéshozó testület, melynek elsődleges célja, a bizottság elé tárt esetek megválasztása. Ha ő is döntési pozícióba kerül, ragaszkodott volna ahhoz, hogy minden egyes halálesetet és tévedést tárjunk a bizottság elé, ami nyilvánvalóan lehetetlen. Ehhez a teljes bizottsági ülés is kevés lenne. Ha a munkacsoport nem képes elvégezni a feladatát, az MN bizottság sem. És ha nincs MN bizottság, elveszítjük a kórházi akkreditációnkat. Ha pedig elveszítjük az akkreditációnkat, nem részesülünk a Medicare és a Medicaid kifizetésekből. Ezzel az erővel akár be is zárhatjuk a boltot. Ennyire egyszerű. Figyeljen! Tényleg szívesen beszélgetnék magával, de vissza kell mennem a műtőbe. Karl letette a pultra érintetlen kávéját, mintha hirtelen elment volna tőle minden kedve. Még nincs vége a napnak. Ha később eszembe jutna valami doktor Passero kapcsán, megvan a névjegye, fel tudom hívni. Nagyra értékelem a segítségét. Jack készült még egy utolsó kérdéssel a mortalitási és morbiditási munkacsoport felvételi követelményei kapcsán, de az anesteziológus főorvos minden további nélkül a kiárat felé indult, és távozott, vissza se nézett. Miután egy pillanatra ledöbbent a társalgás hirtelen lezárásától, Jack elindult a nyomában. A két doktorral folytatott eszmecseréje nem az elvártak szerint alakult, és nyilván Peter Elinskyvel sement ment volna többre, ha egyáltalán megkockáztatja, a vele való kapcsolat felvételt. A folyosón a két szárnyú lengőajtó kerek ablakainát láthatta vingét távolodó alakját. Érdekes. Gondolt bele, mennyire hasonlóan alakult mindkét beszélgetés, de az aneszteziológus legalább nem kapott egyből dűrohamot. Megvonta a vállát. Minden erőfeszítése dacára csak annyit tudott meg, hogy Szú nem örvendett akkora szeretetnek és tiszteletnek, mint azt Carol Sidoti vagy Kevin Strauss hitte. Amennyiben valóban mérlegeli az emberölés lehetőségét, ezt mindenképp számításba kell vennie az indítéknál, különösen Henry indulatos kirohanása fényében. Sajnálta, hogy nem tudott meg semmi újat a kórházi sorozatgyilkosságokról. Bár mindkét esetben kísértést érzett rá, hogy előhozakodjon a témával, ösztönösen tartózkodott ettől, legalábbis addig, amíg nem jutott újabb információkhoz. Mielőtt bárkinek felvetne egy ilyen szörnyű eshetőséget, megerősítést kell kapnia arról, hogy Szú nem ok nélkül kezdett külön nyomozásba. Szeretett volna képet kapni arról is, ki lehet az illető. A kórházi halállal kapcsolatos dossziéból tudta, hogy a személyi állomány bármely tagja lehet potenciális sorozatgyilkos, a beteg hordóktól a nővéreken át a főorvosokig, hiszen valamennyi hozzáfér mind a páciensekhez, mind a szükséges eszközökhöz. Szú újság szerint a jelenség jobban elterjedt, mint gondolta, és vajon hányan lehettek olyanok, akik sohasem buktak le? Beleborzongott a tudatba, hány sorozatgyilkos kerülheti el a lelepleződést csak azért, mert a halál a kórház működésének természetes velejárója, ezért sokszor senkinek eszébe sem jut megkérdőjelezni. S ha ez nem lenne elég, mindez olyan közegben történik, ahol a tőke alapok sorban felvásárolják a kórházakat, melyekből azután próbálják kisajtolni a lehető legtöbb profitot, akár azon az áron is, hogy csökkentik a nővérek számát, és ezáltal lazítanak a betegfelügyelet szabályain amivel csak a kórházi sorozatgyilkosok kezére játszanak. Miközben a lift felé indult és újra felvette maszkját, igyekezett visszaterelni gondolatait az eredeti mederve. A két orvostól megtudta, amit lehetett, ezért végre eljött az ideje, hogy látogatást tegyen a sürgősségi osztályon és reményei szerint találkozzon Ronny Kavanóval. Tudta, hogy vissza kell térnie eredeti küldetéséhez, ha meg akarja határozni, szú halálának okát és módját.